Розвалився Радянський Союз, після чого країни Прибалтики, а за ними Молдова, Грузія і окремі середньоазійські держави проводять політику максимального політичного і економічного відсторонення від Москви. Показав у цьому сеансі видається перелік країн, котрі разом із Росією, Голосували проти резолюції Генеральної асамблеї ООН про підтримку територіальної цілісності України, Вірменія, Білорусь, Болівія, Куба, КНДР, Нікарагуа, Судан, Сирія, Зімбабве та Венесуела. Цікаво поміскувати над тим, яким чином почуття великодержавного шовінізму в серцях більшості росіян Уживається з усвідомленням того, що серед їхніх найпалкиших союзників залишилися країни на кшталт Північної Кореї, Зімбабве, Судану, Нікарагуа та лише одна славянська – Білорусь. Отже, чому? Чому так багато держав світу прагнуть стати союзником Сполучених Штатів Америки, чия зовнішня політика також далеко не завжди є прозорою та справедливою, а Росія здатна втримати своїх союзників лише шляхом збройних переворотів, підтримання маріонеткових урядів, доведеної до абсурду пропаганди та кривавого терору. Найперша і основна причина – економічна. Я завжди повторював і не раз писав у блогах про те, що єдиний параметр, за яким Росію можна вважати великою державою – це територіальний. Відповідно, лише внаслідок збільшення території свого проживання росіяни зможуть забезпечити зростання власної величі. Від часу заснування Російської імперії 1722 до розпаду Радянського Союзу 1991-го територія Росії постійно зростала за рахунок загарбницьких підходів. Спочатку землі війська Запорозького, потім Фінляндія, частина Польщі, далі колонізація Америки, приєднання Грузії та Закавказія, підкорення Центральної Азії, нарешті визвольний похід до Європи та формування після завершення Другої світової соціалістичного блоку. На тлі останніх звершень Сукупний валовий продукт колосальної у територіальному плані країни залишався винатково низьким. Російська імперія катастрофічно відставала в розвитку від інших по-справжньому великих держав. Територіальний гігант був економічним карликом. 1900 року Російська імперія, будучи третьою за величиною державою, що будь-коли існувала на землі, поступаючись лише британській імперії та монгольській золотій орді, виробляла ледве 5% від загального світового обсягу промислових товарів. Національний дохід на одиницю населення Перед початком Першої світової війни становив 126,2 рубля золотом. Для порівняння, у Німеччині на той же час у переведенні на російські гроші 287 рублів, в Англії 510 рублів, у Сполучених Штатах 720 рублів, безперечно. Таке разюче відставання пов'язане не лише з особливостями менталітету чи формою державного правління у Росії, але й з об'єктивною різницею стартових позицій. В Англії початок активної індустріалізації припадає на другу половину XVIII століття. В США на початок 19 століття в Росії на середину 19 століття. Індустріалізація йшла повільно, відсоток приросту національного ВВП то стрибкоподібно зростав у найбільш урожайні роки, коли надходження від продажу хліба за кордон наповнювали російську казну, то скочувався до нуля. Попри невдалу війну з Японією, попри численні економічні прорахунки, відбулося зростання золотого запасу Російської імперії у період із 1888 до 1914 року більш ніж у чотири рази. Із 381 мільйона рублів до 1700 років. Мільйонів рублів. Можна сміливо припустити, що за відсутності масштабних соціальних перетворень після завершення Першої світової війни ВВП Росії і надалі не квапом зростав би і за півстоліття, чи трохи більше, Росія цілком імовірно наздогнала б Німеччину, Британію та США за рівнем розвитку. Мабуть, так і сталося б, якби групка більшовиків-революціонерів на чолі з Володимиром Леніном не захопила владу та не почала найбільш масштабний соціальний експеримент в історії людства – побудову комунізму в окремо взятій країні. Що насправді зробили більшовики? Вони не просто ліквідували приватну власність, тобто передали всі засоби виробництва народу, вони не просто пішли проти людського іства, проти вкоріненого в людській натурі бажання жити краще та примножувати власне багатство, замінивши основоположний в економіці принцип конкуренції банальним, і відверто безглуздим соцзмаганням. Найгірше полягало в тому, що більшовики розірвали зв'язок між виробником і споживачем, знівелювавши саме поняття ринку, зрубавши під корінь стовбур,